Коли я наздоганяю її, вона щиро дивується нашій зустрічі, і на її лиці не помітно ніякого замішання. Значить, вона не помітила мене ні біля будиночка, ні в сквері. Тепер нема вже ні оживлення, ні безтурботності в її лиці. Воно байдуже втомлене, з жовтизною біля носа, неначе пригорілий на лямпі папір, з буровато-фіолетовими западинами довкола очей. Воно здається сухим, нудним». Вона без корсета, і це видко потрохи сутулі, і усе ж таки гарній спини та занадто м'який повноті бедер. Розмову вона підтримує з серйозною ввічливістю, точно та коротко відповідаючи на питання, але якось дуже байдуже та безбарвно. «Ну, а як панас Павлович? Діма?» Вона злегка дивується цьому питанню і спокійно говорить. «Хіба ви не знаєте? Він живе тепер із жінкою». Від здивування та несподіванки я аж зупиняюсь. Як то з жінкою? З Варварою Федорівною? А то ж, тижню в два. Вона говорить про це так, не він перебрався на інше помешкання, та й годі. Ми стоїмо серед тротуару і перепинюємо проходити людям. Я збентежено дивлюсь на Олександру Михайлівну, а вона відходить до стіни, щоб уступитись комусь із дороги. До самого її будинку я не можу очутитись і задаю їй різні питання. Вона відповідає з байдужою, точною чемністю. «Зайдете?» – зупинившись біля ганку, – питає вона. Я приймаю її запросини. Та сама маленька, сумирненька кімнатка. Я сідаю в низенький, округлий, немов дитячий фотельчик, з короткою спинкою глядаю знайому, простеньку обстановку. І тепер мені здається, що я все розумію». Мене проймає ущіплива досада й образа, немов хто вчинив мені кривду. Слабохарактерна, паршивенька людина, та й годі, різко кажує: Ні, це невірно, спокійно й обдумано каже Олександра Михайлівна й ретельно змітає довгим віничком порох з поличок етажерки. Я з досадою стежу за нею й думаю, через що це старі парубки та дівки та хоробливо в охайні. От від неї пішов коханий чоловік. Їй зруйновано останню надію на людське життя, а вона, прийшовши додому, насамперед кидається змітати порох, обмухувати якісь нікому не потрібні першивенькі статуетки. І робить це з таким заклопотаним виглядом та увагою, ніби не знати, яке важне діло. Ні, це вірно, Олександру Михайлівну. Безвольна, слабка людина. Ні, Якове Васильовичу, він зробив як сильна людина, мужню й саможертвенну. «Е, дайте спокій їй Богу! Яка тут саможертва?» «Та коли хочете, може й саможертва. Принести себе, дитину і вас в жертву злій, ледачій, нікчемній бабі – це справді жертва. Так, це не кожний може зробити, ви маєте рацію. А ви, вибачте мені, виправдуєте його тільки через те, що вже більше нічого не маєте сказати?» Олександра Михайлівна здивовано повертається до мене з віночком у руці й говорить – Простіть, як ви, Васильовичу, я весь час не похваляла його вчинків і стояла на тому, щоби він вернувся у свою родину. Так, і можете бути задоволені, ви туди направили його. Коли так, то я задоволена. Я дивлюся на неї і милуюся нею. Фіолетові запади не роблять її очі глибшими, більше строгими. Жовтизна її носа нагадує мені старі ікони. Строгість? Точність, виточена правильність цієї лінії викликає в мені чуття дивної радости, хвилювання й туги. Коли б зігнати з її обличчя вираз за костенілої незайманості, дати фарби цьому прекрасному обличчю і руху ще молодому тілові, яка ж тоді була б з неї гарна жінка? Ех, Олександро Михайлівно, Олександро Михайлівно, що ви робите? Що саме? Навіщо ви губите себе? Для чого? Кому це потрібно? Вона розгортає пакуночок, у ньому трошки шинки, корнішони, булочки. Олександра Михайлівна кладе шинку на одну тарілку, корнішони на другу, а булочки в кошик, замотаний у серветку. На мої слова, вона знову повертає своє непорушно байдуже лице. Я вас не розумію. Чим же я гублю себе? У мене знову з'являється бажання струснути цю застиглу незайманість, занепокоїти самопевнену святість, внести нелад у ці точні рухи, слова, мисочки, статуетки. Чим себе губите? Собою. Ви неясно висловлюєтесь. Добре, я висловлюсь ясніше. Ви губите себе тим, що порушуєте закони природи. Наскільки мені відомо, ви робите це ім'я духовної сторони людини, ім'я заповітів, моралі і ще чогось там. Але хіба ви не бачите, що порушуєте дійсну мораль? Олександра Михайлівна обережно відсовує на бік тарілочки, ніби прохаючи їх почекати, поки вона побалакає зі мною, сідає на стілець і каже, як це дійсна мораль. Така, Олександра Михайлівна, яка не потребує ні заповідей, ні людських законів, ні тюрем, ні панів-адвокатів, Така в силу, якої мати любить своїх дітей, Мужчину тягне до женщини, і навпаки, В силу, якої ми живемо громадою, а не поодиноко, В силу, якої революціонер іде на смертну кару, Хіба є заповідь «Мати хай любить свою дитину» Або «Забороняється жити поодиноко»? В таких заповідях немає ніякої потреби, Бо це є вищі заповіді, Яких нарушення далеко краще, ніж у людських, Передбачено вищим законом природи. Там немає присудів по снісхаждженію, винен і край. Я почуваю, що мої слова занадто тхнуть залею і зміняю стиль. Іншими словами, Олександру Михайлівно, ви саме робите своє життя трудним, блідим, одноманітним і шкідливим для вас. Простіть мені, але я хочу побалакати з вами одверто можна? «Будь ласка», – вона відповідає чемно, але з тим самим непорозумінням, що раніше, і прикриває від мух тарілочки серветкою. «Дякую. Я говоритиму без церемоній, тому загодя прохаю вибачення. Прошу, прошу. Добре. Я почуваю знайомий холодок хвилювання, як перед промовою. Мені навіть хочеться підвестись і говорити стоячи. Так от, Олександру Михайлівну». Насамперед, дозвольте вам сказати, що я за всіх, де як бачу вас, почуваю мені самому незрозуміле чуття якоїсь смутної радости, чи що, зворушення і бажання бути до вас ближче. Я знаю, що, може, ображу вас цим, але ви саме дозволили. Ці почуття, Олександро Михайлівно, ви викликаєте не своїми духовними якостями. Мене хвилює ваша краса. Олександра Михайлівна робить рух, немов збираючись підвестись, в її лиці з'являється такий вираз, ніби я наступив їй на ногу. А, Господи, з досадою, кривиться вона. Простіть, Олександру Михайлівну, але дозвольте мені договорити, потерпіть. Та навіщо це? Ви ж мені все одно нічого не я знаю, я знаю, але все-таки дозвольте, хоч ради панаса Павловича. А він при чим тут? І вона витягає на колінах руки худі, з синіми жилками і виточені. Він, Олександру Михайлівну, при тім, що тепер його життя пропаще. Так, він людина слабосила, але тим паче слід би було підтримати його. А не відпихати. Ви пишаєтесь тим, що він повернувся у родину. Але через що він повернувся, Олександру Михайлівну? Гадаєте, переконали його і заразили своєю моральністю? Ні. Він утомився, йому треба вчасно їсти, вчасно пити, працювати, думати про щонебудь інше, а не тільки про те, щоб якось не вкрали діму. Та нарешті, Олександру Михайлівну, йому треба було родини. Якої будь-яби родини? А до того він, як і всякий чоловік, має певні потреби. І ці потреби він мусить задовольняти, при цих словах Олександра Михайлівна помітно-червоніє. Ви не могли, не хотіли нічого цього давати йому, і він був змушений взяти хоч щонебудь. От і повернувся, але що коштуватиме йому, вам і дімі це повернення, це інше питання. І от я вас питаю, навіщо, ім'я чого ці страждання, жертви, ім'я чого ви така гарна, розумна, чула, молода, живете так самотно? Так, вибачте, без користи. Навіть моторошну, їй Богу моторошну Олександру Михайлівну. Та ви ж стільки могли б дати другим, стільки гарної, теплої, хвилюючої радости, коли б у вас не було цієї проклятої рабської моралі. Уявіть, от уявіть на хвилинку себе такою. От ви одкинули вашу пуританську святість, ви трошечки грішні, так, знаєте, з фарбою на лиці, з мокрим блиском у цих прекрасних очах, одягнені, як личить вашій красі, веселі, схвильовані, та один цей ваш вигляд дав би кожному з нас у тисячу разів більше, ніж ваша вперта жорстока моральність. Скільки чистої радости, Олександру Михайлівну, Чистої, естетичної, зворушеної радости дали б ви собою. А ви саме? Та ви б виросли, розквітли б, як чудова квітка від одної свідомості своєї сили, цінності, краси. Олександра Михайлівна слухає мене з непорозумілою усмішкою, але рум'янець не сходить їй з лиця. А потім материнська любов, наприклад. На якій підставі... Ви берете на себе право нарушення цього великого закону життя? Ради чого? Ради маленьких, дурних, часових і лицемірних людських законів? Та подумайте ж тільки, якась Варвара, якісь дегенератки мають право родити дітей, мають право давати людськості злих, дрібних критинів. Вони мільйонами плодять їх, засмічують життя, а ви не можете, ви, від якої були б гарні, чесні, непохитні люди. Олександру Михайлівну, чи це морально, справедливо? Подумайте, які хороші. Рідкі діти були б від вас і Панаса Павловича. Яке чудесне сполучення у вас з ним. Як ви доповнюєте одно одного, а? Олександра Михайлівна раптом кладе руки на стіл і схиляється на них головою. Її очі я помічаю справді блищать, мокро обличчя горить. Тоді я підводжусь і, не боячись уже деякого пафосу, кажу далі. Уявіть, ви мати, ви маєте дітей, частинки вашої істоти, що таємним дивним способом продовжують ваше життя. Та не тільки ваше, а всього людства. Та це ж непохитний, абсолютний закон природи. Хай загинуть усі людські закони, всі правила, заповіді. Хай ще культура, слово, думка. А цей закон існуватиме. Поки буде існувати світ, і він існуватиме. І боїтесь нарушити цей закон Олександру Михайлівну. Життя багато прощає, але цього не прощає ніколи. І ви мусите його виконати. Так, мусите, Олександру Михайлівну. Мусите откинути дурні моралі і сказати собі. Я хочу бути матір'ю. Хочу передати в майбутнє, переданий мені з минулого тисячоліття святий вогонь. Чи законний чи незаконний, свій чи чужий, але у мене мусить бути чоловік, вільно вибраний мною, батько моїх дітей, стародавній, споконвічний приятель і товариш мій. От як вам треба говорити, і власне вам, бо ви можете вибирати, бо ви гарні, розумні і незалежні. Та не можеш бути, щоб ви Ніколи не думали про це, щоб ви не мали цієї плакучої туги матері, щоб ви не любили цією чудовою, незрозумілою прекрасною любов'ю ці крихотні ручки, голівоньки, ці здивовано розплющені на світ оченята. Та не калі, ж ви, подивіться, подивіться, що найтісніше найдужче в'яже людей. Ідеї? Наука? Професія? Ні. Родина? Діти – От ця незрозуміла, могутня сила, яка часто ламає всі закони нашої логіки, всі розуміння розумного, цільного, гарного. Боже мій, як ви не розумієте цього? Я щиро схвильований. Олександра Михайлівна сидить, не рухаючись. Під рукою частіше йду дужче, ніж нормально, здіймається і опускається м'яка заокругленість грудей. Чи не плаче вона? Це було б непогано. «Кавунов! Кавунов!» – вигукує на вулиці густий чоловічий голос. Таким голосом приказчики, їдучи по вулиці, викликають на роботу в економію.